Розділ 32. Ми знайшли безпечну базу передачі для генде десь за годину, проминувши ще чотири скупчення співошпилів. На той час ми вже почали вертатися довгим шляхом до стикувального модуля, користуючись орієнтовною мапою, яку накреслили сканери Нухановича на руці в сунь. В картографічній програмі марсіянська архітектура подобалася не більше, ніж мені, про що свідчили довгі паузи щоразу, коли сунь завантажувала новий блок даних. Але тепер, після пари годин блукань і натхненної роботи системної спеціалістки, програма вже могла самостійно робити якісь обґрунтовані припущення щодо того, де нам слід шукати. Може, це й не дивно, та вона зовсім не схибила. Вилізши з велетенської закрученої труби з надто стрімкими для людей стінами, ми сунь зграбно зупинилися на краю платформи завширшки 50 метрів, здавалося, з жодного боку не захищеною від космосу. Горі та внизу довкола нас Вигинався кришталево чистий зоряний покрив, лише подекуди закритий кістками кощавої центральної конструкції, схожої на кран з мілспортської верфі. Відчуття незахищеності перед зовнішнім простором було таке сильне, що мені щойно я це побачив стисло горло. Спрацював рефлекс, як під час вакуумного бою. У мене у грудях кволо засіпалися легені, які ще не розслабилися після підняття. Я придушив цей рефлекс. «Це що силове поле?» – пихкаючи, запитав я сунь. Ні, воно тверде. Вона насупилася над дисплеєм у себе над передпліччі. Прозорий сплав завтовшки близько метра. Це серйозно вражає. Жодного спотворення. Повне пряме візуальне керування. Поглянь. Поглянь, ось ваша брама. Вона піднялася серед зір у нас над головами, повзучи крізь пітьму несподівано видовженим супутником із сіровато-блакитного світла. Це має бути башта керування стикуванням, вирішила Сунь, погладжуючи себе по руці і повільно розвертаючись. «А я вам казала, розумна картографія Нухановича. Кращого не роблять? Ні». Її голос затих. Я позирнув у бік і побачив, як її очі розширилися, зосередившись на чомусь попереду. Поглянувши, як і вона накістлява конструкцію в центрі платформи, я побачив марсіян. «Поклич інших». Вісторонено попросив я. Вони висіли, наче привиди замордованих до смерті орлів з розправленими крилами над платформою, в якійсь сіті, що моторошно гайдалася на випадкових потоках повітря. Їх було всього двоє. Один завис майже на вершечку центральної конструкції, а інший трохи вище голови звичайної людини. Я обережно наблизився і побачив, що ця сіть металева і обвішана приладами такого ж незрозумілого призначення, як і ті машини, які ми проминули в камерах-бульбашках. Я пройшов повз чергове скупчення співошпилів, більшість з яких була трохи вище коліна і практично забув про них. Почув, як у мене за спиною сунь кричить у спіраль, звертаючись до решти групи. Підвищивши голос, вона неначе порушила щось у повітрі. Купол наповнився луною. Я дійшов до того марсіянина, що висів нижче, і став під його тілом. Звісно, я вже їх бачив, а хто не бачив, і з даними на цю тему знайомляться починаючи з дитячого садка. Марсіяни. Вони прийшли на зміну міфічним істотам з нашого провінційного земного минулого, погамі демонам, на яких ми колись будували свої легенди. Болючий удар, писав грецький, мабуть ще тоді, як не став дрефлом. Болючий удар, писав грецький, мабуть ще тоді, як не став дрефлом, Яке це відкриття завдало нашому відчуттю приналежності до всесвіту, та нашому відчуттю володіння всесвітом, неможливо переоцінити. Ось як Вардані розповідала про це мені одного постельного вечора на балконі складу Розпинуючий. Бредбері, 2089 рік до колоніального літочислення. Герої-засновники людської давнини виявляються дурноголовими шмаркачами дираками, якими, мабуть, були завжди. Розшифрування перших марсіянських систем даних доводить існування не молодшої, а, може, і старшої за весь людський рід культури, що мандрувала в космосі. Тисячолітні знання з Єгипту та Китаю починають видаватися стеком даних зі спальні десятирічної дитини. Мудрість віків миттєво перетворюється на обкурені роздуми компанії-п'яниці з канави. Конфуцій, Ісус Христос, Мухамед. Що вони знали? Провінціали жодного разу не полишали планети. Де вони були? Де були вони, коли марсіани перетинали міжзоряний простір? Звичайно ж, Вардані Кисло всміхнулося одним кутиком рота. Організована релігія пішла в контратаку. Вдалася до звичних стратегій. Включити марсіан у картину світу, підчистити священні писання, чи вигадати якісь нові, витлумачити щось по-новому. А якщо на таку роботу не стає мізків, то просто заперечити все це як творіння злих сил і розправлятися з усяким, хто казатиме щось інше. Це має спрацювати. Але це не спрацювало. Як і це видавалося можливим зростання істерії провокувало чисте насильство з релігійних мотивів і підпали новостворених університетських кафедр ксенології, озброєний супровід для видатних археологістів і чимало перестрілювань на кампусах між фундаменталістами та правоохоронцями. Цікаві часи для студентів, і з усього цього зростали нові вірування. Як правило, вони не так уже й сильно відрізнялися від старих, і були такими ж догматичними. Але поза тим, чи, може, на тлі всього цього відбувався підйом секулярної віри у щось таке, що піддавалося визначенню трохи важче за Бога. Може, річ була у крилах. У культурному архетипі, такому глибокому, і анголи, демони й кари і ще безліч таких самих ідіотів, що кидалися з веш і круч поки ми нарешті не зробили все правильно, що людство не могло від нього відмовитися. Може, на кону просто стояло надто багато. Астрогаційні мапи обіцяли нові світи, до яких можна просто вирушити з упевненістю в тому, що кінцевий пункт мандрівки буде землеподібним, тому що, ну, тут так написано. Щоб що це було, це можна було назвати лише вірою. Це не було знанням. Гільдія в ті часи ще не була такою впевненою у своєму перекладі, а для того, щоб запустити сотні тисяч збережених розумів і клонованих ембріонів у глибини міжзоряного простору, потрібне щось набагато ґрунтовніше за теорію. Це була віра в неодмінну застосовність нового знання. На зміну землецентричній упевненості в людській науці та її здатності коли-небудь із усім розібратися, прийшла м'якша довіра до величезної громади марсіянського знання, що наче поблажливий батько дозволить нам по-справжньому вийти в океан, керуючи човном. Ми збиралися вийти за двері не як діти, що виросли та вперше залишають домівку, а як малеча, що довірливо вхопилася пухленькою ручкою за якихось марсіанської цивілізації. Увесь цей процес був позначений абсолютно необґрунтованим відчуттям безпеки та затишного тепла. Це мотивувало Росія не менше, ніж економічна лібералізація, що її так розхвалював гент. Ситуацію змінили три чверті мільйона смертей на адорасьйон, вони та ще кілька геополітичних огріхів які виглюкнули на поверхню з виникненням протекторату. На землі закручували гайки старі вірування, як політичні, так і духовні, строгі авторитетні томи, за якими можна жити. Ми жили вільно, і за це необхідно заплатити. Тепер вим'я стабільності та безпеки всім має керувати тверда рука. Від того нетривалого сплеску захоплення всім марсіанським залишається дуже мало. Лицінський і його революційна команда вже кілька як зникли. Їх зацькували, позбавивши університетських посад і фінансування, а декого взагалі вбили. Гільдія замкнулася в собі, ревниво охороняючи ту обмежену інтелектуальну свободу, яку їй дозволяє протекторат. Уявлення про марсіян, більш-менш близькі до повного розуміння, звелися до двох практично непов'язаних між собою модифікацій. З одного боку є хрестоматійно-суха добірка зображень і нотаток, дані в такому обсязі, який протекторат вважає доцільним для суспільства. Кожна дитина сублінно вивчає їхню зовнішність, їхні розщепірені крила та скелет, динаміки польотів, марудні подробиці їхнього процесу парування та виховання дитинчат, віртуальні реконструкції їхнього оперення та забарвлення, створені на основі нечисленних візуальних записів, які нам вдалося знайти, або з догадів гільдії. Емблеми насістів, можливий одяг, колоритні, легко засвоювані деталі. Трохи соціології і надто погано розуміють, вона надто невизначена, надто нестабільна. Та чи справді людям треба з усім цим морочитися? Відкидання знань, сказала вона, трохи здригнувшись від пустельного холоду. Добровільне невігластво щодо того, що ми, можливо, збагнемо не одразу. На іншому кінці колони, фракціонування, збираються більш маргінальні елементи. Дивні релігійні секти, легенди та чутки з розкопок, які передаються пошипки. Тут залишилося дещо від наших колишніх уявлень про марсіян. Тут про їхній вплив можна говорити впівголоса. Тут їх можна називати так, як їх колись називав Вицинський. Нові древні, що навчають нас справжнього значення цього слова. Наші таємничо зниклі крилаті благодійники, що різко спускаються і торкаються кінчиком одного холодного крила, карку нашої цивілізації, нагадуючи нам, що тут 6-7 тисяч років так-сяк записаної історії не вважаються давністю. Цей марсіянин помер. Помер уже давно, це було очевидно. Його тіло муміфікувалося в сіті, крила стали тонкими, як пергамент, а голова висохла, перетворившись на довгий і вузький череп з наполовину роззявленим дзьобом. У розкосих очницях чорніли очі, наполовину сховані за складчастими мембранами повік. Під дзьобом випирала шкіра істоти, швидше за все, подумалося мені, прикриваючи горлову залозу. Вона, як і крила, здавалося тонкою, мов папір, і прозорою. Під крилами тягнулися на тлі сіті кисляві кінцівки, і трималася за прилади, витончені на вигляд кіхті. Я відчув ледь помітний приплив захвату. Ця істота, хоч ким вона була, померла за пультом. Не торкайся. гарикнула Вардані позаду мене, і я усвідомив, що тягнуся вгору до нижнього краю сітчастого каркасу. Вибач, як шкіра облізе, сам перед собою вибачатимешся. В їхньому підшкірному жирі є лужний секрет, який виходить з під контролю, коли вони помирають. За життя його, на нашу думку, Врівноважує окислення їжі, але він досить сильний, щоб розчинити більшу частину трупа, якщо навколо вдосталь водяної пари. Говорячи, вона обходила сітчастий каркас із автоматичною обережністю, в прищеплену їй їй гільдії. Її обличчя було цілком зосереджене, вона ні на мить не відвела очей від крилатої мумії над нами. Коли вони помирають отак, він просто роз'їдає жир і висихає, перетворюючись на порошок, що роз'їдає дихальні шляхи та очі. Так, я відступив на пару кроків. Дякую за завчасне попередження. Вона знизала плечима. Я не сподівався знайти їх тут. На кораблях є команди. Негеш, Гешковачу, а в містах населення. За чотири злишком століття археологічних досліджень на 30 згаком світах ми знайшли всього на всього пару сотень цілих трупів марсіян. Воно й не дивно, як у них така фігня в організмі. Шнедер підбрів до нас і тепер із цікавістю розглядав знахідку, стоячи під січчастим каркасом з іншого боку. «А що відбувалося з цією речовиною, якщо вони просто якийсь час не їли?» Вардані сердито глянула на нього. «Ми не знаємо. Мабуть, розпочинався цей процес». «Це, певно, було боляче», – зауважив я. «Так, гадаю, що так. Їй насправді не хотілося говорити з жодним із нас. Вона була заворожена. Шнайдер не сприйняв натяку. А може йому просто було треба, щоб величезна тиша в повітрі довкола нас і пильний погляд крилатої істоти над нами зникли, Сторохкотінням голосів. Як вони до такого дійшли? Ну, тобто, він реготнув це ж не найвигідніше для еволюції риса, так? Це вбиває, якщо зголодніти. Я знову поглянув на висушений розпластаний труп і відчув новий приплив поваги, яку вперше відчув, коли збагнув, що марсіяни померли на постах. У мене в голові відбулося щось таке, що не піддавалося визначенню. Мої чуття посланця сприймали це як мерехтіння інтуїції на межі розуміння. «Ні, це вигідно», – казав я одразу зрозумів. «Це мало їх мотивувати. Це мало зробити їх найкрутішими засранцями в небі». Здається, я помітив на обличчі Тані Вардані слабку усмішку. «Ковачу, з такими проникливими думками тобі треба публікуватися», – Шнайдер усміхнувся. Взагалі-то почала спокійну лекцію археологістка, дивлячись на муміфікованого марсіянина. Зараз тюрису з погляду еволюції пояснюють тим, що вона сприяла дотриманню гігієни на щільно заселених насістах. Пару років тому це припустили Васвік і Лай. До цього більшість гільдів вважала, що це стримувало інфекції та паразитів, що харчуються шкірою. Васвік і лай справді з цим не сперечалися, а просто намагалися відвоювати місце під сонцем для своєї гіпотези. А ще, звісно, є комплексна гіпотеза про найкрутіших засранців у небі, яку розвивало кілька магістрів гільдії. Щоправда, ніхто з них не не робив цього так елегантно, як ти, ковачу? Я злегка їй вклонився. Як гадаєш, ми можемо її зняти, поцікавилася в голос Вардані, виступивши, щоб краще роздивитися кабелі, на яких тримався сідчастий каркас, і. Так, це охорониться на сісту. Бачиш шпору на крилі. А той кислявий грібінець на потилиці. Каста воїнів. Наскільки нам відомо, вона була повністю жіночою. Археологістка знову поглянула на кабелі. Як думаєш, ми зможемо запустити цю штуку? А чому б ні? Я підвищив голос, аби докричатися на інший кінець платформи. Дзяне, бачиш на тому боці щось схоже на лебідку? Дзян поглянув угору, а тоді хитнув головою. А ти, Люку? Пані Вардані! До речі про засранців, пробурчав Шнайдер. До нашого зібрання під розпластаним трупом крокував мат'я з гент. Пані Вардані, сподіваюся, ви збиралися лише поглянути на цей зразок. Насправді, сказала йому археологістка. Ми шукаємо способу зняти його за допомогою лебідки. Вас це бентежить? Так, пані Вардані бентежить. Цей корабель і весь його вміст є власністю корпорації Мандрейк. Ні, не є, поки не заспіває буй. Принаймні, саме це ви нам сказали, щоб затягнути нас сюди. не щиро всміхнувся. Не робіть із цього проблеми, пані Вардані. Вам непогано заплатили. Ой, заплатили. Мені заплатили. Вардані пильно подивилася на нього. Ідіть у сраку, Генди. Вона промчала платформу і зупинилася на її краю, дивлячись уперед. Я витріщився на менеджера з Мандрейт. Енде, що з тобою таке? Я ж наче сказав тобі бути з нею м'якішим. Це на тебе архітектура, так діє чи що? Я залишив його струпом і пішов туди, де стояла, місно охопивши руками тіло і опустивши голову в вардані. Ти, бува, не думаєш стрибнути? Вона пирхнула. То гівнюк? Він би, блін, і на райські ворота причепив корпоративну голововізку, якби тільки їх знайшов. Щодо цього не знаю. Він досить ревний вірянин. Справді? Цікаво, як це не заважає його комерційному життю? Ну так. Організована релігія, сама знаєш. Вона ще раз пирхнула, але тепер у її пирханні вчувався смішок, а її пуста трохи розслабилася. Не знаю, чому я так розклеїлася. В мене все одно немає з собою інструментів для роботи з органічними рештками. Хай висить там. Кого це колише? Я всміхнувся і поклав руку їй на плече. Тебе, м'яко сказав я. Купол у нас над головами був такий самопрозорий для радіосигналів, як для видимої частини спектру. Сунь виконала низку простих перевірок за допомогою наявного обладнання, а тоді ми всі попрямували назад на Нагіні і винесли пошкоджений буй на платформу разом із трьома ящиками інструментів, які, на думку Сунь, могли стати в нагоді. Ми зупинялися в кожній камері, позначаючи свій шлях бурштиновими липкими мінімітками, і, на превеликий жаль для Тані Вардані, мажучи підлогу ілюмінієюю фарбою. «Вона змиється», – сказали їй Сунь тоном, який вказував на те, що її це в будь-якому разі не хвилює. Навіть із парочкою граві-тримачів для полегшення підйому, перенесення буя до його визначеного місця спочинку було довгою і важкою роботою, яка через хаотичну бульбашкову архітектуру корабля виводила з себе. Я виснажився перш ніж ми зібрали все на платформі. Збоку на безпечній відстані від мумій перших тутешніх мешканців. Радіаційне ураження, що лютувало в моїх клітинах, ставало надто сильним, щоб йому могли дати раду ліки. Я знайшов у центральній конструкції ділянку, над якою не нависав труп, і сперся на неї, дивлячись на зорі, тим часом як моє замучене тіло, що намагалося стабілізувати пульс і притломити неприємне відчуття в нутрощах. Зовні серед зір мені підморгувала, здіймаючись над обрієм платформи, відчинена брама. Далі праворуч, краєчка мука, я бачив найближчого марсіянина. Я подивився вгору навпроти себе, туди де поглядав на мене прикритими очима труп, і приклав один палець до скроні, віддаючи честь. Так, скоро підійду. Прошу. Я повернув голову і побачив, що за пару метрів від мене стоїть люк Депре. Завдяки стійкому до радіації маурійському чохлу він, схоже, почувався майже комфортно. Та нічого, це я спілкуюся. Розумію. З виразу його обличчя було цілком очевидно, що ні. Я тут думав, хочеш прогулятися і все оглянути? Я похитав головою. Може, пізніше. Втім, не відмовляйся від цього заради мене. Він насупився, але залишив мене у спокої. Я бачив, як він пішов разом з Амелі Вонксават. Подекуди на платформі збиралися маленькими компаніями інші члени групи, перемовляючись не надто гучними голосами. Я, здається, почув тихий контрапункт до них у виконанні скупчення співошпилів, але зосереджувати на ньому нейрохімію мені не хотілося. Я відчув, як із зоряного покриву повільно опускається безмежна втома, і платформа піді мною не кудись поїхала. Я заплющив очі і поринув у стан, який не зовсім був сном, але відзначався всіма його недоліками. Ковачу, сраний Семетр, сумуєш за своєю розірваною дівчиною з Лайменського Нагір'я? Ні. Хочеш, щоб вона була тут цілою, так? Чи хотів би, щоб частини її тіла звивалися над тобою самі по собі? У мене сіпнулося обличчя, в тому місці, де її нога, яку метнув повз мене на нобний кабель, розбила мені губу. В чому є свій чар, а? Розчленована гурія до твоїх послуг. Одна рука тут, друга рука там. Опуклі пригорщі плоті. Так би мовити, індивідуальна, скорочена версія. М'яка плоть, ковачу. Така, якою можна торкнутися. Податлива. Її можна було б набирати у пригорщі підганяти під себе. Семетере, ти нариваєшся. І не з'єднана з якоюсь недоречною особистою волею, викинь заві частини. Частини, що виділяють. Частини, які мислять не про щось чуттєве. У посмерті є багато насолод. Залиш мене, блін, самого, Семетере. А навіщо? Самотність холодна. Це затока холоду. Глибше за ту, на яку ти дивився з корпусу, мів ді. Нащо мені лишати тебе сам на сам? І з цим... Коли ти був мені таким другом, прислав мені стільки душ? Гаразд, на цьому все засранцю. Я різко прокинувся в поту. Неподалік сиділа навпочіпки і дивилася на мене Таня варданням. За нею висів застиглий у польоті марсіянин, дивлячись униз незрячими очима, наче янгул в соборі Андріча в Новопешті. У тебе все гаразд, кувачу. Я притиснув пальці до очей і скривився. Тиск виявився болючим. Гадаю, непогано, як та мерся. А хіба ти не пішла в розвідку? Мені хріново. може, згодом. Я трохи випрямився, скориставшись опорою. На іншому боці платформи, сунь невпинно працювала над оголеними платами буя. Неподалік тихо перемовлялися Дзян і суджияді. Цього згодом у нас обмаль. Гадаю, сунь порається швидше, ніж за 10 годин. Де шнайдер? Відійшов з гендом. А чого це ти сам не пішов на екскурсію до коралового замку? Я всміхнувся. Таню, ти ніколи в житті не бачила коралового замку. Що ти маєш на увазі? Вона сіла біля мене, повернувши обличчя до зір. Перевіряють твоє володіння жаргоном світу Гарлена, а тебе це бентежить? Довбані туристи. Вона засміялася. Я сидів і насолоджувався тим звуком, поки він не стих, а тоді ми обоє трохи посиділи у товариській тиші, яку порушувала лише сунь, паяючи схеми. Гарне небо. Нарешті сказала вона. Так, можна спитати дещо про археологію? Питай. Куди вони пішли? Марсіяни? Так. Ну. Космос великий? Хто? Ні, ці марсіяни. Команда цієї штуки. Нащо кидати тут на такий великий об'єкт? Навіть їм він мав обійтись у бюджет цілої планети. Наскільки я розумію, він працює. Опалюється з підтримуваною атмосферою, з робочою стикувальною системою. Чому вони не забрали його з собою? Хто знає, може вони пішли поспіхом? Ой, та ні, я серйозно. Вони взагалі покинули цю область космосу або ж їх винищили, чи вони самі винищили одне одного? Вони покинули дуже багато речей, цілі міста речей. Так, Таню, місто з собою забрати не можна. Звісно, його залишають. Але ж це, блін, зореліт. Чому вони могли покинути такий предмет? Вони ж залишили орбіталки довкола світу Гарлена. Вони автоматичні. І що? Ця штука теж, якщо говорити про систему обслуговування. Так, але вона була створена для команди. Не конче треба бути археологістом, щоб це зрозуміти. Ковач, може підеш до Нагіні і відпочинеш? Нікому з нас не хочеться вивчати цей простір, а в мене від тебе скоро голова розбалиться. Думаю, ти розумієш, що тут винна радіація. Ні, я... У мене на грудях подав гаркавий голос відкинутий індукційний мікрофон. Я трохи покліпав, дивлячись на нього, а тоді підняв і закріпив. Просто ле у. вимовляв голос Вонксават, захоплений і щільно переплетений із завадами. Хоч що було, не дум, помер від гол... «Вонксават, це Ковач. Зачекай трохи. Сповільнись і почни спочатку». «Я сказала?» – вимовила пілотеса з сильним притиском. «Ду. Знайшли. Ден Труп. Лю. Труп. Час. Провин. нас анції. І здається, що його вбило». «Гаразд. Ми вже йдемо». Я ледве зіп'явся до ноги і змусив себе заговорити з такою швидкістю, щоб у Вонксават була можливість зрозуміти мене за завадами. «Повторюю. Ми вже йдемо». Стійте на місці спиною до спини і не рухайтеся, і стріляйте, бляха, усе, що бачите. Що там таке? запитала вартання. Халепа. Я оглянув платформу, і мені раптом чітко згадалися слова суджіяді нас узагалі не має тут бути. У мене над головою порожніми очима на нас дивився марсіянин, відсторонений, як справжнісінький янгол, і такий самий помічний.